ЧАСТИНА ДРУГА ОПОВІДЬ ФІЛІПА БЛЕЙКА ЛИСТ, що був у конверті з рукописом Шановний пане Пуаро, виконую свою обіцянку і посилаю при цьому виклад подій, зв'язаних зі смертю Еміаса Крейля. Повинен звернути вашу увагу на те, що після стількох років може виявитися, що мої спогади не зовсім точні, але я записав усе так, як міг пригадати. Відданий вам Філіп Блейк. А далі йшов текст оповіді Філіпа Блейка. Моя дружба з небіщиком відноситься до далекого минулого. Будинки наші в селі стояли поруч, а батьки були друзями. Емія Аскриль був старший за мене на два роки. Хлопчаками ми гралися разом, хоч і не вчилися в одній школі. Що стосується його як людини, то я відчуваю себе зобов'язаний викласти свої спостереження про його характер і погляди на життя. З самого початку хочу зауважити, для тих, хто добре знав Еміаса Крейля, думка про самогубство просто смішна. Крейль ніколи не покінчив би з собою. Він вельми любив життя. Твердження захисту під час процесу, що Крейля мучила совість – і тому він ужив трунок цілком абсурдне для всіх, хто знав цю людину. Мушу вам сказати, що в свідомості Крелля не було нічого хворобливого. Він не дуже добре жив з дружиною, але не думаю, що був настільки делікатним у питаннях розлучення і шлюбу, який він вважав для себе цілком неприйнятним. Він був ладен забезпечити матеріально дружину і дитину. І це, я певен, він зробив би з найбільшою щедрістю. Він взагалі був не тільки великим художником, але і любом, По-моєму, він не мав жодного ворога. Керолайн Крейл я також знав багато років. Познайомився ще до її заміжжя, коли вона приїздила в Олдербері. Вона була на той час досить нервовою дівчиною, у якої інколи проявлялися спалахи гніву. Дівчиною, не позбавленою принад, але з якою трудно вжитися. Вона відразу ж полюбила Еміаса. Не думаю, щоб він справді покохав її, але обставини змушували їх часто бути разом. До того ж Керолайн відзначалася привабливістю, зрештою – вони заручилися, кращі друзі Еміаса з деяким сумнівом дивилися на цей шлюб. Керолайн здавалася їм непідходящою для нього. Це створювало деяку напругу між дружиною Крейля і його друзями в перші роки. Але Еміас був лояльною людиною і не хотів зрікатися своїх товаришів на догоду дружині. Через кілька років ми з ним були в таких же стосунках, як і раніше, і я знову часто став навідуватися в Олдербері. Можу ще додати, що я був хрещеним батьком їхньої дочки Карли. Це свідчить, по-моєму, що Еміс вважав мене своїм кращим другом і надає мені право говорити від імені людини, яка ніколи вже не може цього зробити. Але... Повернуся до основних подій, про які мене просили написати. Я прибув в Олдербері, про це свідчить помітка в старій записній книжці «За п'ять днів до злочину», тобто 13 вересня. І одразу ж відчув якесь напруження. В будинку жила мадмозель Ельза Грієр, з якої Еміас писав портрет. Я знав про неї і раніше. За місяць перед тим Еміс з захопленням розповідав мені, що познайомився з прекрасною дівчиною. Я зауважив жартома. «Дивись, друже, ти знову втратиш голову». Він назвав мене Бовдором. Мовляв, окрім натури для портрета, він не має до неї особливого інтересу. Я йому відповів. «Це ти розказуй, бабусі. Я вже чув від тебе подібні речі». А він «Цього разу це щось інше». На що я сказав досить цинічно. Завжди щось інше. Вигляд у Еміаса був тоді стурбований. «Ти не розумієш», – сказав він. Адже вона ще дівчинка, майже дитина, і додав, що в неї сучасні погляди, і що вона зовсім позбавлена старомодних упереджень. Вона чесна, відверта і реальна, земна, – заявив, – і її зовсім нічого не страшить. Кількома тижнями пізніше я прочув Ельза Грієр безумно закохана, що явно Еміос переборщив, приймаючи до уваги вік дівчини. Люди почали хихикати, заявляючи, що Ельза знає, чого хоче, і завжди добивається того, чого хоче. Звичайно, мені кортіло на власні очі побачити Ельзу. Як виявилося, вона була надто красива і приваблива. Але, на мій подив, цього разу Еміас Крейль був не такий веселий і оптимістичний, як зазвичай. Я негайно помітив різні ознаки перевтоми, капризування, раптове впадання в апатію і взагалі нервовість і роздратування. Еміас зрадів, побачивши мене, і сказав, як тільки ми залишилися самі, «Слава Богу, що ти приїхав, Філе, жити в будинку з чотирма жінками». Цього для будь-якого мужчини досить, щоб збожеволіти. Якщо вони візьмуться усі четверо, то відправлять мене в будинок божевільних». Умови там дійсно були несприятливі. Керолайн занадто переживала всю цю історію і реагувала на неї бурхливо. Звичайно, вічливо, благопристойно. Але вона поводилася з Ельзою Грієр грубіше, ніж можна було собі уявити. Що ж до Ельзи, то вона поводила себе явно з викликом і ставилася до Керолайн грубо. Ельза була фавориткою, вона не знала і ніякі правила доброго тону не стримували її безститства. В результаті Еміс більшість свого часу, коли намалював, сперечався з Анджелою. Їхні стосунки, звичайно, були дружні, хоч вони і підсміювались одне над одним і пересварювались. Але тепер... У всьому, що робив, що говорив Еміос, відчувалося, нібито він на грані терпіння. Четвертим членом групи була гувернантка. Кисла стара діва, говорив про неї Еміос. Вона мене терпіти не може. Мужчина, якщо він прагне спокою, не повинен мати справу з жінками. Тобі не варто було одружуватися, сказав я йому. Така людина, як ти, не повинна бути зв'язана сімейними обов'язками. Він мені відповів, що тепер уже пізно про це говорити. І додав, що, безперечно, Керолайн була б рада позбавитися його. Це було першим сигналом того, що назріває щось незвичайне. «Що ти маєш на увазі? Невже в тебе справді щось серйозне з Ельзою?» Він відповів, «Вона гарна, адже так. Інколи мені здається, що краще було б її ніколи не зустрічати». Потім він сказав з усмішкою, «Я сподіваюся, що зрештою все стане на свої місця, і ти повинен визнати, цей портрет – прекрасна штука». Він говорив про портрет Ельзи, над яким працював. Незважаючи на свою недостатню компетентність у живопису, я все ж зрозумів, що це справді буде річ високої майстерності. Коли Еміас малював, він просто перевтілювався. Хоч і мав звичку бурчати, хмуритися, лаятися, інколи навіть кидався пензлями. В ті хвилини він був справді щасливий, надто щасливий. Тільки повертаючись додому, він не міг спокійно сприймати ворожості між двома жінками. Ця неприязнь досягла своєї кульмінації 17 вересня. Сніданок виявився тяжким. Ельза була надто, так, я вважаю, знаглілою. Це єдине підходяще слово. Вона підкреслювала своє ігнорування Керолайн, звертаючись лише до Еміаса, ніби вони були лише одні. Керолайн невимушеним веселим тоном бесідувала з усіма, інколи вдало вставляла шпильки, але зовсім безобидні. Керолайн не була властива, подібна щирість, якою володіла Ельза Грієр. Події – досягли кульмінації у вітальні після кави. Я зробив зауваження щодо скульптурної голівки з блискучого бука, вельми своєрідної роботи. Керолайн сказала, це робота одного молодого норвезького скульптора, і ми з Еміосом захоплені ним і збираємося відвідати його наступного літа. Ця спокійна впевненість, очевидно, була нестерпна для Ельзи, вона негайно ж випалила зрозуміло, Ця кімната мала б кращий вигляд, якби її обставили по-належному. Тут занадто багато меблів. Коли я переїду сюди, всю цю старовину викину. Заставлю тільки дві-три найкращі речі. Занавізки повішу, мабуть, мідного кольору. Вона повернулася до мене і запитала. «Вам не здається, що так буде краще?» Я не встиг відповісти, як зговорила Керолайн. Голос її був ніжний, бархатний, і з такою інтонацією, яку можна назвати небезпечною. У вас є намір купити цей будинок, Ельзо? Ельза розсміялась і сказала навіщо нам прикидатися? Будьмо щирими, Керолайн. Ви добре знаєте, що я маю на увазі. Керолайн відповіла, поняття не маю. Не розігруйте з себе страуса, навіщо прикидатися, що ви нічого не бачите і не знаєте? Ми з Еміусом любимо одне одного. Це не ваш дім, це дім його, і коли ми одружимось, я буду жити з ним тут. Керолань сказала, по-моєму, ви збожеволіли. О, ні, відповіла Ельза. Це не так, і ви це добре знаєте. Чи не краще було б? якби ми були відверті одна з одною. Ми з Еміосом любимося. Ви це бачите досить добре. Вам залишається тільки одне – повернути йому свободу. Я не вірю жодному вашому слову. Але голос Керолайн звучав непереконливо. Удар Ельзи був точний і пробив її щит. У цей момент до кімнати увійшов Еміос. Ельза – Сказала сміючись, якщо ви не вірите мені, запитайте його. Я запитаю його. Еміаса. Ельза каже, що ти хочеш з нею одружитися. Це правда? Бідний Еміас. Мені було шкода його. Людина опиняється у смішному становищі, коли стає учасником подібної сцени. Він побагравів, почав кричати на Ельзу якого, мовляв, дідка, вона пробазікалась. Так це правда? спитала Керолайн. Еміас не відповів. Не мовлячи ні слова, він силкувався просунути палець за комірець сорочки. Так він робив завжди, коли потрапляв у скруту. Потім, намагаючись тримати себе з гідністю, сказав Я не вважаю за потрібне говорити про це. Ні, ми будемо про це говорити. Тоді втрутилася Ельза мені здається що було б чесніше уставити до каролайн сказати їй усю правду каролайн запитала аж надто спокійно це правда еміас еміас здавався дещо присоромленим як і будь-який мужчина притиснутий жінкою до стінки правда то воно правда але я не хочу зараз про це говорити Після цього він повернувся і, широко ступаючи, вийшов з кімнати. Я поспішив за ним. Не хотілося залишатися наодинці з жінками. Я догнав його на веранді. Еммя слаєвся. Мені не доводилося чути, щоб людина лаялася з таким натхненням. Затим він мовив зі злістю. Вона не могла помовчати. «Чому дідьку б її взяв, не помовчала?» Побачиш, який тепер тут буде вибух. А я ж повинен кінчати свою картину. Ти чуєш мене, Філ? Це найкраще, що я створив у своєму житті. Краще, що я будь-коли зробив. І ці дурні прокляті жінки хочуть своїми чварами все зіпсувати. Я не міг приховати усмішки. Між нами кажучи, мій хлопчику, ти все це сам заварив. «Це ти мені говориш?» – застогнав він. Ти повинен визнати Філ, що не можна осуджувати чоловіка, якщо він втрачає голову заради неї. Керолайн повинна це зрозуміти. На моє запитання, що буде, коли Керолайн проявить стійкість і не погодиться на розлучення, він не звернув уваги. Його думки вже кудись відлетіли. Я повторив запитання, і Еміас байдуже відповів. «Керолайн ніколи не буде мстити». Ти не розумієш цього, мій хлопчику. Але ж тут замішана й дитина. Я намагався звернути на це увагу. Він узяв мене за руку. Філе, дорогий мій, послухай. Я знаю, в тебе добрі наміри, але не каркай більше вороною. Я залагоджу всі справи, все буде в порядку. Ось побачиш. Ось який був Еміос зі своїм непоправним оптимізмом. Він закінчив задоволеним, майже веселим тоном. До біса з усіма цими жінками. Не знаю, що б він ще сказав, коли б на веранді несподівано не з'явилася Керолайн. На голові у неї був капелюх, дивний капелюх темного кольору, з великими опущеними полями, в яким вона здавалася досить забавною. Звичайним голосом вона сказала: Зніми цього піджака Еміса, він увесь. Забруднений фарбами. Ми їдемо до Мередіта пити чай. Ти не забув? Еміс витріщив очі і пробурмотів. Так, так, я, я й забув. Звичайно, підемо. Керолайн підійшла до клумби і почала зривати квіти. Еміас поволі пішов у будинок. Керолайн звернулася до мене. Вона говорила всяку нісенітницю що буде гарна погода, що зараз, певно, багато скумбрій у морі, і можна було б Емісові, Анджелі, мені усім піти на рибалку. У Керолайн була надзвичайна сила волі, і вона надзвичайно володіла собою. Не знаю, чи тоді вже визріло в неї рішення вбити його, але мене це не здивувало б. Керолайн Крейль була надто небезпечна жінка, я розумів, що вона не схильна примиритися зі становищем, яке створилося, але чомусь думав навпаки, що вона поклала за краще вести себе стримано. Можливо. Незабаром надійшли інші. У Ельзи був строкатий і водночас урочистий вигляд. Керолайн не звертала на неї уваги. Тоді, по суті, Анджела врятувала становище. Відійшовши з дому, вона заявила мадмозель Вільямс, що й не подумає змінити спідничку, що спідничка на ній дуже гарна, у всякому разі, для милого Мередіта. Тим більше, що він ніколи нічого взагалі не помічає. Зрештою, ми відправилися. Керолайн пішла з Анжелою, я з Еміосом, а Ельза сама. Особисто я не захоплювався нею. Не люблю бурхливих жінок, але повинен зізнатися, що того дня вона була надзвичайно гарна. Жінки стають ніби кращими, коли досягають того, чого хочуть. Не можу чітко пригадати після обідніх подій того дня. Все затуманено у моїй пам'яті. Пригадую, Меридіт вийшов нам на зустріч. Ми, здається, прогулялися садом. Потім я мав довгу бесіду з Анджелою про дресурування фокстер'єрів для ловлі пацюків. Потім пили чай під величезним кедром. Мередіт, пригадую, був стривожений. Я вважав, що Керолайн або Еміос щось йому розповіли. Він дивився з підозрою на Керолайн, потім уважно глянув на Ельзу. Він здавався глибоко заклопотаним. Зрозуміла річ, Керолайн подобалося, щоб Мередіт був біля її ніг, відданий і платонічний друг, який ніколи не зайшов би надто далеко. Таку вже вона мала вдачу. Після чаю Мередіт наспіх обмінявся зі мною кількома словами. Послухай, Філ, Еміс не може зробити подібного. Він не може залишити своєї дружини і дитини і піти «З нею? Він набагато старший неї. Я сказав йому, що мадемуазель Грієр – дівчина 20 років з достатнім життєвим досвідом. Це все, що ми зуміли один одному сказати. Гадаю, що Мередіта, мабуть, схвилювала думка, що незабаром Керолайн може бути покинутою. Після розлучення вона могла чекати, що відданий їй Мередіт одружиться з нею. Але Мередітові, по-моєму, більше подобалась безнадійна любов, і, признаюся, ця сторона подій мене тішила. Досить дивно, але я вельми туманно пригадую наш візит до лабораторії Мередіта. Йому подобалося перед усіма показувати своє захоплення. Мені особисто воно завжди здавалося нудним. Здається, я був з усіма, коли він прочитав цілий трактат про властивості цекути, але я цього добре не пам'ятаю. І я не бачив, як Керолайн брала трунок. Вона була надто спритна жінка. Але пригадую, як Мередіт читав нам у ривах із Платона про смерть Сократа. Як на мене, то він дуже нудний. Класики мені завжди бредливі. Більше нічого особливого не пригадую з того дня. Знаю, що в Еміаса з Анджелою знову відбулася добряча суперечка, і що для нас ця суперечка була своєрідною забавою. Вона позбавляла нас інших ускладнень. Анджела побігла спати ображена, кинувши, що вона з ним розрахується. Керолайн теж негайно пішла спати. Мадмазель Уільямс зникла слідом за своєю ученицею. Еміас і Ельза разом зникли в садку. Я виявився зайвим і тому пішов поблукати самотою. Наступного ранку прокинувся пізно. В їдальні нікого не було. Дивно, як пригадуються окремі речі. Точно пам'ятаю смак нирок із салом. Вони були при чудові. Потім я тинявся на дворі. Зустрів мадмозель Уільямс за хекону після пошуків Анджели. Мадмозель злилася, бо Анджела змусила сидіти і зашивати своє порване плаття. Повернувшись до холу, я почув розмову Еміаса і Керолайн у бібліотеці, що розмовляли досить голосно. Керолайн сказала «Ти». «І твої жінки! Я вбила б тебе! Одного прекрасного дня я вб'ю тебе!» Еміас відповів, «Говори, дурниць, Керолайн!» «Я говорю серйозно, Еміасе!» – мовила вона. Я не хотів більше слухати цього, вийшов на двір і біля веранди зустрів Елізу. Вона сиділа в шезлонзі під вікном бібліотеки. Вікно було відчинене. Гадаю, що вона мало чого не дочула, з того, що відбувалося всередині. Побачивши мене, Ельза усміхнулася, взяла мене за руку і сказала. Який чудовий ранок. Правда ж? Ранок для неї був чудовий. Я в цьому не сумнівався. Вона судила про справи досить жорстко, відверто. Коли вона чогось хотіла, то бачила тільки свою мету. Ми розмовляли на веранді хвилин із п'ять. Потім я почув, як сильно стукнули двері бібліотеки. З'явився Еміас. Обличчя у нього було багрове. Він безтаремонно схопив Ельзу за плечі. Підемо. Час позубати. Я хочу зайнятися картиною. Дуже добре, сказала Ельза. Я тільки сходжу на гору, візьму половер. Досить прохолодний вітер. І побігла в дім. Я чекав, чи скаже мені щось, Еміас, але він тільки зітхнув. Ох, ці жінки, я йому відповів, не падай духом, мій друже. Більше жоден із нас не промовив ні слова, поки знову не вийшла Ельза. Удвох вони спустилися до саду батареї. Я зайшов до будинку. Перлайн стояла в холі. Здавалося, вона навіть не помітила моєї появи. Інколи це з нею, Траплялося. Жінка ніби виривалася з оточуючого середовища, щоб заглипитися у себе. Потім піднялася нагору, так мене і не помічаючи, як це буває з людиною, захопленою внутрішніми роздумами. Я вважаю, хоч зрозумійте мене правильно, у мене нема жодного права стверджувати це, що вона пішла нагору за трунком. У цей час задзвонив телефон. В деяких будинках ждуть, поки підійде відповісти слуга. Але я так часто бував в Олдербері, що вчинив, як до деякої міри, своя людина. Я підняв трубку і почув голос свого брата Мередіта. Він досить схвильовано пояснив, що раптом виявив нестачу півпляшки цикути. Немає потреби повторювати все, що тепер для всіх зрозуміло. Але новина була досить несподівана. Я розгубився. Мередіт усе щось говорив тремтячим голосом. Я почув чиїсь кроки на сходах і швидко сказав своєму братові, що він негайно прийшов до мене. Сам же подався йому на зустріч. Ви, певно, не знаєте топографії нашої місцевості. Мушу вам сказати, що найкоротший шлях від одного маєтку до іншого лежить через маленьку затоку, яку ми долали човном. Я спустився стежкою до маленької пристані, де стояли човни. Щоб потрапити туди, необхідно пройти попід стіною саду батареї. Ідучи, я почув розмову між Еміасом і Ельзою. Вони здавалися веселими і безтурботними. Еміс зауважив, що на диво спекотний день. Справді було занадто душно для вересня. А Ельза сказала йому, що там, де вона сиділа на стінній вежі, диме холодний вітер з моря. Я зовсім заципинила. Може, відпочинемо трохи, любий. Я почув крик Еміса. «Ні за що в світі! Стій і потерпи ще трохи! Ти ж міцна дівчина! До того ж справи йдуть прекрасно! Повір мені!» Мередіт наближався з протилежного берега, налягаючи на весла. Він прив'язав човен і став підніматися сходинками. Був дуже блідий і стурбований. «Твоя голова краща, Філіпе! Що я повинен робити? Ця кута дуже небезпечна!» «Ти впевнений, що вона зникла? Мередіт завжди був дуже розсіяний, можливо, тому я і не зреагував на все це з належною серйозністю». Він сказав, що цілком переконаний. Попереднього дня пляшка була повна. Я ще перепитав, і ти не уявляєш, хто міг це зробити? Він відповів «ні» і запитав, що я про це думаю». Чи не міг, мовляв, зробити це хтось із слух? Я сказав, що можливо, але малоймовірно, адже двері там завжди були замкнені. «Завжди», – сказав він, а потім почав щось базікати про вікно, яке помітив знизу десь відчиненим. «Хто б міг туди зайти? Випадковий злодій?» – запитав я його скептично. «Мені здається, Філіпе, – сказав він, – що тут значно серйозніше щось». Він допитувався, що я думаю про цей випадок. Я відповів, що коли він упевнений у своїй здогадці, то, мабуть, Трунок узяла або Керолайн, щоб отруїти Ельзу, або ж Ельза, щоб позбавитися Керолайн і полегшити своє кохання. Голос Бередіта затремтів. Він сказав, що мої передбачення абсурдні, мелодраматичні і не можуть бути правильними. «У всякому разі, – сказав я, – трунок зник. Яке твоє пояснення?» Зрозуміло, він не міг пояснити. Він, по суті, думав так само, як і я, але не мав сміливості назвати речі своїми іменами. Мередіт знову запитав, що нам робити? І я, Телепин, йому відповів, «Треба серйозно подумати. Ти, мовляв, повідом усіх про зникнення цекути, або відведи Керолайн у бік і звинувати її у крадіжці. Якщо переконаєшся, що вона не замішана у цій справі, зроби так і з Ельзою. Ларідд вигукнув: "Така дівчина, як вона, не може бути". Мовчки підіймалися стежкою до будинку, саме обходили сад батарею, коли почувся голос Керолайн. Я подумав, що можливо, вони сперечаються у трьох. Насправді ж вони говорили про Анжелу. Керолайн протестувала. Це надто жорстоке ставлення до дівчини. Еміас щось відповів роздратованим тоном. Потім ворота саду відчинились, якраз коли ми були проти них. Еміас, побачивши нас, здавалося зніяковів. Вийшла Керолайн. Доброго дня, меридіти, сказала вона. Ми оце обмірковували питання стосовно відправки Анджели до школи. Я не зовсім упевнена, що це їй так необхідно. «Не розмухуй ти цієї справи», – сказав Еміас. «Все буде добре. Одною бідою менше». На стежці від будинку з'явилася Ельза. В руках у неї був червоний джемпер. Еміас буркнув до неї. «Ходімо, я не хочу втрачати часу». Він повернувся до Мольберта. Я помітив, що він злегка похитується, і подумав, чи часом не випив чогось. Це було простимо в його становищі з усіма неприємностями і тамтешньою суєтою. Еміас промимрив. Пиво, ніби окрів. Чому ми не можемо тримати тут трохи льоду? Керолайн сказала. Я надішлю тобі пива з льоху. Еміас кивнув. Дякую. Затим Керолайн зачинила хвіртку саду батареї і піднялася з нами. Ми влаштувалися на веранді, а вона пішла в будинок. Хвилин за п'ять Анджела прийшла з кількома пляшками пива і склянками. День був надто паркий, і ми дуже зраділи, побачивши пиво. Повз нас пройшла Керолайн. В руках у неї була інша пляшка. Вона сказала, що несе її Еміасові. Мередіт запропонував свої послуги – віднести пляшку, але Керолайн твердо сказала, що віднесе сама. Я подумав, що вона це робить з ревнущів, тому що не терпить, коли вони там удвох. ревнощі також змусили її спуститися туди під приводом, ніби вона хоче обміркувати від'їзд Анджели. Керолайн пішла донизу тією самою стежкою. Мередіт і я дивилися їй у слід». Ми все ще нічого не вирішили, а Анджела з криком вимагала від мене, щоб я пішов з неї купатися до моря. Зрозумівши, що нам неможливо залишатися зараз наодинці, я сказав Мердітові після сніданку. Він кивнув. Потім я пішов з Анджелою купатись. Ми перепливли затоку туди й назад, полежали проти сонця на скелях. Анжела була чомусь мовчазна, і це мені подобалось. Я вирішив одразу після сніданку відвести Керолайн у бік і без зайвих слів звинуватити її в крадіжці цикути. Немало сенсу доручати це Мередітові. Він був занадто слабкодухий для цього. Глибше обдумавши все, я прийшов до висновку, що цикуту взяла таки вона. Ельза була надто Відважна, щоб возитися з якимось трунком. Керолайн же була неврівноважена, схвильована до раптових, безрозсудливих вчинків. Явна невростенічка, і все ж десь у глибині мого мозку наполегливо билася думка, що Мередіт міг помилитись, а можливо там порався хтось із слух, перекинув пляшку і не насмілився про це зізнатися. Бачте, трунок здається справою настільки мелодраматичною, що навіть не віриться, поки щось не станеться. Я поглянув на годинник. Було вже пізно. Ми з Анжелою мали поспішати, щоб встигнути на обід. Всі уже сиділи за столом. Тобто всі, окрім Еміса, який залишився в саду працювати над картиною. Для нього це було цілком природно, звично. Я вирішив, що він чинить досить мудро. Обід був би для нього обтяжливим. Ми пили каву на веранді. Хотілося б детальніше пригадати, якою була і що робила Керолайн. Вона зовсім не здавалася схвильованою, спокійна, трохи опечалена. Таке у мене склалося враження. Бісова жінка, що не кажіть, а це диявольська затія. Спокійно отруїти людину з таким спокоєм і самопочуттям. Вона встала і сказала, що віднесе Еміасові каву. Зробила це звичайнісіньким чином. А вона ж знала, напевне знала, що в цей час він уже мертвий. Бадмазель Вільямс пішла з нею. Не пригадую, чи було це бажання Керолай, скоріше усього, що так. Вони пішли удвох. Незабаром подався і Мередіт. Я саме придумав причину, Аби відправитися слідом за ними, як раптом побачив, що брат повертається бігу. Обличчя його було сіре, голос поривчастий. Треба покликати лікаря, негайне, Еміас. Я зіскочив. Він серйозно хворий, смертельно. Мередід відповів боюся, що він мертвий. Я забув на мить про Ельзу, яка раптом скрикнула, ніби від удару. Вона закричала мертвий, мертвий, і побігла. Досі я не знав, що можна так бігати. Мередіт, важко дихаючи, сказав мені Іди за нею. Я подзвоню, іди за нею. Хто його зна, що вона може вчинити. Я пішов за Ельзою і правильно зробив. Ельза легко могла б убити Керолайн. Я в своєму житті не бачив у людині стільки болю, зненависті, біснуватості. Я схопив її і тримав. Потім передав мадемузель Вільямс, Гувернантка, повинен вам сказати, була на висоті. Вона змусила Ельзу в одну мить опритомніти. Сказала, що потрібно заспокоїтися, що скандал, шум і гвалт не можуть зарадити біді. То відьма а не подмазель Уильямс, Ельза вже втихомирилась, стояла поривчасто дихаючи і тремтіла. Що ж стосується Керолайн, з моєї точки зору, її маска була скинута. Вона застигла непорушно, сказати б вражена, але вона не була вражена. Її видавали очі. Вони були уважні, дивилися надто свідомо і ніби шукали, чекали. Мабуть, їй уже стало страшно. Я підійшов до неї і заговорив майже пошепки. Мої слова, мабуть, не були почуті іншими жінками. Я сказав їй, проклята вбивця, ти вбила мого найкращого друга. Вона з жахом відхильнулася і сказала: Ні, о ні, він сам це зробив, сам. Я подивився їй в очі. Цю казку. Будеш розповідати поліції, вона їм і розповіла, але вони не повірили.